Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa ala, Amma ba'd Pandangan rujian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada seri hari ini Kita akan menyimak satu kajian ilmiah Dari pembahasan Tazkiyatun Nufus Dan pembicara kita Al-Ustaz Mahfud Umri al-Siyaf Tahu Allah ta'ala Dan untuk menyekat waktu kepada Ustaz Mahfud Kita persilakan Tafadol Baru'alaikum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 Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberi petunjuk kepada kita sehingga kita tetap istiqamah di atas jalannya sampai kita menghadap Allah yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hingga kita menghadap Allah pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kita yang kita kumpulkan. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang kucintai karena Allah. Dimanapun anda berada. Kita lanjutkan kajian kita. yaitu pembahasan dari kitab Tazkitun Nufus. Yang kita masih berada pada pembahasan perkara-perkara yang bisa mengobati hati. Dan menjadi konsumsi bagi hati Di antaranya adalah zikir Dan kita masih membahas tentang penjelasan dari zikir pagi dan petang Di antara zikir pagi dan petang adalah Zikir yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Kita berzikir dengan mengucapkan Asbahna wa asbahal mulku lillah والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر pada pagi hari ini, atau kalau kita di sore hari kita membacanya, Am Sainah wa Am Salmul Kulillah, yaitu kami masuk di waktu sore, dalam keadaan menggunakan nikmat-nikmat Allah, dalam keadaan bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami masuk di waktu sore, sementara kekuasaan Allah istamarroh, Dawamul miliki wetasoruf lil lah. Sementara kekuasaan adalah senantiasa berada di tangan Allah subhanahu wa taala. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. Walla illaha illallah dan tidak ada sesembahan yang mera disembah selain Allah. Wahdahu la sharikalah yang maha esa tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu hanya milik Allah segala kekuasaan dan hanya milik Allah segala pujian. Dengan pernyataan ini, kita tidak bisa menyombongkan diri karena kita memiliki sedikit dari kekuasaan. Karena sebenarnya, kekuasaan semata-mata hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu dan semata-mata, segala puji hanya milik Allah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah maha, Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yaum. Kalau kita dibaca pada pagi hari. Kalau kita membacanya pada pagi hari. Atau kita membacanya di sore hari. Rabbi as'aluka khaira hadhi laylah. Wa khaira ma ba'daha. Ya Allah. Aku memohon kepada engkau. Semua kebaikan. Pada malam hari ini. Dan semua kebaikan pada malam setelahnya. Dan aku berlindung kepada Engkau min syarri fi hadhihi lailah wa syarri ma Dan aku berlindung kepada Engkau dari semua kejelekan yang terjadi pada malam hari ini dan semua kejelekan yang terjadi pada setelah-setelahnya. Rabbia'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-kasal yaitu malas di mana al-kasal ini adalah 'azamu inbi'atsin nafsi lilkhair ma'a zhuhur al-istita'ah yaitu tidak adanya semangat bagi jiwa tidak adanya semangat bagi diri kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan padahal kita mampu untuk menjalankannya oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah dari rasa malas Orang yang malas di sini disebutkan setelah Allah setelah Nabi saw minta perlindungan kepada Allah dari semua perkara yang jelek yang terjadi pada malam hari ini kemudian beliau menyebutkan lebih khusus yaitu rasa malas kemudian yaitu kejelekan ketika pada usia tua dan minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur sebagaimana berapa kali kami sampaikan bahawa ketika Nabi SAW atau Allah SWT dalam Firman-Nya menyebutkan perkara yang umum kemudian menyebutkan perkara yang khusus maka mengandung makna bahawa perkara-perkara yang khusus ini memiliki ahamiah. Memiliki sebuah kepentingan yang sangat besar. Sehingga bagi yang membaca doa ini. Harus memperhatikan benar-benar dengan khusyuk. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah. Wa Wa'a'udzubika min syarima fi hadhihi lailah wa syarima ba'daha. Aku berlindung kepada engkau ya Allah. Dari kejelekan semua kejelekan yang terjadi pada malam hari ini... ...dan kejelekan yang terjadi pada malam setelahnya. Bukankah ini umum? Semua kejelekan. Yang menunjukkan umuman di sini adalah... ...isim musulma. yaitu apa-apa, apa saja dari kejelekan. Kemudian Nabi SAW beliau berdoa... ...minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, Ya Rabbi... Aku berlindung kepada engkau dari sifat malas. Dan sifat malas ini merupakan kejelekan. Namun masih disebut setelah menyebut yang umum. Kemudian lebih khusus. Lebih khusus. Ini menunjukkan perkara yang khusus ini memiliki ahamiah. Memiliki sesuatu yang penting. Sehingga kita harus lebih memperhatikan ...yaitu lebih khusyuk ke kita ketika kita mengucapkan... ...Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari rasa atau sifat malas. Karena sifat malas ini... ...Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah... ...saudaraku yang kucintai karena Allah... ...pendengar roja di mana anda berada... ...semua kita mengakui bahawa sifat malas ini... ...akan menghantarkan seseorang kepada kehancuran... ...karena dia mampu menjalankan kebaikan... Karena dia mampu untuk menjalankan beberapa amal ketaatan. Namun jiwanya tidak memiliki semangat. Disebabkan karena sifat yang malas. Maka ini. Fala yakunu ma'zuran. Maka ini tidak mendapatkan maaf. Bikhilafil ajiz. Berbeda dengan orang yang lemah. Tidak mampu untuk menjalankan sebuah ibadah. Maaf Maka orang tersebut mendapatkan ampunan fa'innahu ma'zurun li'adamil kuwah wa fikdahil istitwaah orang tersebut dimaafkan karena dia memang tidak memiliki kemampuan dan tidak adanya kekuatan. Namun berbeda dengan orang yang malas, di mana Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari sifat malas ini. Dan sekali lagi supaya untuk lebih memahamkan kepada kita. Susunan bahasa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mengandung maksud. Ini merupakan susunan bahasa yang memiliki makna menyebutkan yang khusus setelah yang umum li ahammiyah karena memiliki kepentingan yang sangat besar. Sehingga kita perlu memperhatikan kita perlu memberikan perhatian yang khusus Ketika kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas dan juga mohon perlindungan kepada Allah wasuil kibar, yaitu dari jeleknya ketika seseorang pada masa tuanya arad bhi ma yurithu kibarusin min dahbil akal, watahbuut fil rai wa ghairi zalik mimma yasuubihil hal. Yang dimaksud dengan suil kibar di sini adalah Perkara-perkara yang bisa mewariskan disebabkan umur yang tua. Di antaranya kehilangan akal alias pikun. Atau lemahnya pikiran seseorang. Sehingga kalau seseorang itu lemah pikirannya. Maka dia tentu saja sulit untuk menjalankan perkara-perkara yang baik. Atau bisa, bisa jadi dia... Bahkan bisa menjalankan perkara-perkara sebaliknya. Baik dianggap tidak baik. Dan tidak baik bisa dianggap baik. Namun kalau kita ikhwan fidin. Pendengar roja dimanapun anda berada. Kalau kita minta kepada Allah. Perlindungan dari sifat jelek. Yang terjadi pada kita ketika usia sudah lanjut. Maka perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihfadillah. Yahwat ka ifadillah tajidhu tujahak jagalah Allah maka engkau maka Allah akan menjagamu jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah Ibnu Rajab Al Hambali beliau mengatakan di dalam kitabnya Jamiul Ulumul Hikam bahawa di antara salafus saleh mengatakan karena menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah ketika waktu masih muda Maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ketika dia sudah berada pada usia senja. Dan kalau kita perhatikan Ikhwan Fiddin, perjalanan as-salafus saleh, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka yang membela agama Allah, mereka yang membela Al-Qur'an dan As-Sunnah, meskipun mereka sudah lanjut usia, tapi mereka tetap tegar. Pikirannya tetap cemerlang Coba kita lihat Pada zaman sekarang ini Ulama-ulama Min baqiyatis salaf Diantara orang-orang yang mengikuti salaf Sisa-sisa dari orang salafus soleh Dalam hal akidah dan ibadah mereka Kita lihat bagaimana umur Dari al-allamah, al-imam Abdul Aziz Ibn Baz Beliau berumur lanjut Kurang lebih 90 tahun Namun bagaimana di akhir hidupnya di usia senja, pikiran masih segar. Di usia senja, masih bisa menyampaikan perkara-perkara agama yang sangat dibutuhkan oleh umat ini. Bagaimana dengan Rasul Muhammad bin Salil Saimin? Demikian juga dengan Al-Imam, Muhammad Nasruddin Al-Albani. Maka semua mereka meskipun sudah lanjut usia, tapi kita lihat kiprah. Dan apa yang telah mereka lakukan demi untuk umat ini, kita bisa merasakannya meskipun mereka dalam usia senja. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang yang banyak melakukan maksiat di waktu mudanya, maka disebutkan di dalam Jami'ul Ulumul Hikam, orang-orang yang sengsara di masa tuanya karena di masa mudanya anggota badannya tidak mereka manfaatkan dan tidak mereka arahkan untuk ber, ber, membuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mereka arahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di masa tuanya kita bisa melihat seakan-akan onggok yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu kepada pendengar rojak dimanapun anda berada. Tentu saja bukan berarti. Kita ketika melihat orang-orang yang sudah tua rentah seperti itu, kau kita menypelekannya, karena tidak demikian dalam Islam. Laisa manla, ma laisa minna, malam yubajil, kabi Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang tua, wya rhamsoki rona, dan tidak menyayangi yang lebih muda, wya arifli alimina hakoh, dan tidak memahami hak-hak orang alimnya. Oleh karena itu, mari kita mumpung masih muda dan masih kuat. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari kejelekan ketika kita sudah berada pada masa usia senja, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kapan kalau kita mau menjaga Allah? Ihfadillah yahfadka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yanshurkum wa yustabid addamakum." Kalau engkau menolong, kalau kalian menolong agama Allah Maka Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu Dan menjaga di sini Ikhwan, Fiddin, Rahimani, Warahimakumullah Dijaga urusan dunia kita Dan juga urusan akhirat kita Termasuk anggota badan kita InsyaAllah Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan di waktu muda ini di waktu kita masih segar untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengharapkan ketika kita berada pada usia senja semua persendian, semua pikiran bisa kita curahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita Agar kita berlindung kepada api neraka dan juga kepada azab kubur. Di mana dua azab ini merupakan azab yang paling besar. Wa innama khusso azabain nar wal kubur. Dikhususkan dua azab neraka dan kubur. Mimbaini sa'iri aziba yawmal kiyamah. Lishidjatihima. Di antara azab-azab yang ada di hari kiamat. Karena apa? Karena dua azab ini adalah sangat besar. Kedudukannya Sebagaimana ketika seseorang Dimasukkan ke liang kubur Kemudian ditinggalkan oleh yang menghantarkannya Lalu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir Kalau dia bisa menjawab Maka akan dihamparkan oleh Allah Surga baginya dan kalau dia tidak bisa menjawab sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan. Maka dia akan dipukul dengan palu besi waliyadubillah. Dan neraka akan dinampakkan kepadanya siang dan sore. Waliyadubillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu. Jangan sampai kita melupakan dan melalaikan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dan di sore hari semampu kita untuk kita membacanya. Kalau kita mampu memiliki waktu untuk bisa duduk menyelesaikan doa-doa tersebut, maka kita selesaikan. Kalau memang kita tidak bisa menghafalnya, mana yang bisa hafal kita hafalkan. Mana yang bisa kita baca kita baca sehingga apa? Sehingga kita Mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena zikir adalah termasuk diantara ihwalillah yahfadka. Jaga lah Allah, maka Allah akan menjagamu. Zikir termasuk apa yang dikatakan oleh Allah: Faskuruni azkurkum waskuruli walatakfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepadaku. Jangan kufur, jangan mengingkari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takarif ilallah fil rokhah, ya'arifka fil shiddah. Ingatlah engkau kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu. Ketika engkau dalam keadaan sedih dan dalam keadaan sengsara, maka dengan kita diingat kepada Allah, InsyaAllah hati kita menjadi hidup, hati kita akan menyala, dan dengan hati yang hidup dan menyala ini tentu saja akan menyebar kepada anggota tubuh yang lain. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Alah inna fil jasadimuduhah wa iza saluhat saluhal jasadukulluh wa iza fasadat fasadal jasadukulluh ala wahiyal qalab. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad itu ada si gumpal daging. Apabila baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingatlah, itu yang namanya Al-Qalab, yaitu jantung. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Maka kita upayakan sekarang juga, yang mendengarkan radio ini, yang mendengarkan yang sampai suara ini kepada anda, dimanapun anda berada, maka bukalah doa dan wirid di pagi hari dan sore hari. Kemudian perhatikan, Perhatikan apa penjelasan dari masing-masing kalimat yang ada di dalamnya. Kemudian ikhwan fitdin rahimahni warahmatullah. Doa berikutnya adalah Allahumma bika asbahna, wabika amzaina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusur. Ini kalau kita di pagi hari. Apabila kita berada di sore hari kita membacanya Allahumma bika amzaina, wabika Asbahna Wabika nahya Wabika namutu Wa, wa ilaykal masir Hadis ini sahih Di ruwatan oleh Imam at Dari Abi Hurairah Radiyallahu ta'ala'an Apa maknanya Ya Allah Denganmu Maka di sini dikatakan Faka'annab Qauluhubika asbahna Denganmu Kami masuk di waktu pagi Muttaalikun bimahzufin, yaitu terkait dengan sesuatu yang terhapus. Fakahat Nahuyri dumini mati ka asbahna. Seakan-akan dia mengucapkan dengan nikmatmu aku masuk di waktu pagi atau di waktu sore. Aww bihefdika asbahna dengan penjagaanmu aku masuk di waktu pagi atau di waktu sore. Aww bidik aww bidikrika dengan berfikir kepadamu aku masuk masuk di waktu sore. Oleh karena itu, Kalau kita banyak membaca zikir kepada Allah, Insya Allah hati akan bersinar, Hati akan bercahaya, Dan kalau hati bercahaya, Insya Allah, Lebih mudah, Untuk kita melakukan amal-amal ketaatan yang lain, Namun kalau hati suram, Kalau hati, Petang, Bahkan gelap, Disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa, Maka, Hati akan lemah Demikian juga dengan anggota badan yang lain Maka mulut akan berat untuk mengucapkan zikir kepada Allah Mulut, mulut terasa berat untuk membaca Al-Quran Kaki terasa berat untuk pergi ke masjid Badan terasa berat untuk bangun menjalankan perintah Allah Ini semua adalah awal dari hati Karena hatinya penuh dengan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa ini, Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah, Bisa membuat hati kita mati. Sebagaimana Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, Ru'aitu'l-Zunuba tumi'l-Qunuba. Waqad yurithu'l-Zulla'itmamuha. Aku melihat perbuatan dosa itu, Bisa membunuh hati. Dan, Bisa mewariskan kehinaan... Kepada orang yang kecanduan untuk... Berbuat dosa... Oleh karena itu... Kita... Perhatikan dengan berzikir kepada Allah... Maka kita harapkan... Hati ini... Bisa lebih bersinar... Dan lebih bercahaya... Sehingga cahayanya... Bisa kita manfaatkan... Untuk anggota tubuh yang lain... Bagi bibir bisa menggerakkan... Bibir kita... Agar kita selalu ingat Berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Dengan nikmatmu Dengan penjagaanmu Dengan berfikir kepada mu Aku masuk di waktu sore Allah Wabika amsaina Wabika asbahna Demikian juga Aku masuk di waktu pagi Wabika nahya Dan dengan nikmatmu Dengan aku berfikir kepada mu Aku hidup Wabika namut Dengan nikmatmu dengan penjagaanmu dan dengan berfikir kepadamu, aku mati. Wa ilaikal masir. Kalau waktu sore kita mengucapkan wa ilaikal masir. Kalau waktu pagi, mengucapkan wa ilaikal nusur. Apa makna keduanya? Maka disebutkan, Wa ilaikal nusur, Ay al-Ihyya lil-ba'fi yaum al-qiyamah. yaitu kehidupan untuk kebangkitan pada hari kiamat. Adapun wa ilaikal masir, maknanya al-marja, yaitu tempat kembali. Mengapa disebut, Demikian, karena al-isbah yusbihun nasyir ba'dal maut. Waktu pagi itu menyerupai an-nasyir ba'dal maut. Yaitu, apa namanya an-nasyir ba'dal maut? Kebangkitan setelah kematian. Karena kita bangkit dari tidur, dan tidur adalah al-maut. Tidur adalah al-maut. Yeah. Wal-insa yusbihul maut ba'dal hayah. Adapan waktu sore, menyerupai kematian setelah kehidupan karena kita akan memasuki waktu sore di mana waktu sore ini adalah waktu bagi orang untuk istirahat sebagaimana Allah berfirman wa laila libasa wa ja'alannahara ma'asha Allah menjadikan waktu siang adalah untuk mencari kehidupan untuk mencari ma'isyah dan menjadikan waktu malam seperti baju yaitu menyelimuti yaitu waktu untuk tidur. Maka kita dan mengucapkan doa dan berdoa kepada Allah dengan doa ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengakui nikmat-nikmat Allah ketika kita masuk di waktu pagi. Kita mengakui nikmat Allah, kita mengakui penjagaan Allah ketika kita masuk di waktu sore. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Itulah doa Di antara yang kita baca Di waktu sore atau di pagi hari Allahumma bika amsaina Wabika asbahna Wabika nahya Wabika wa ilayka almasir Ya Allah Dengan nikmatmu Dengan penjagaanmu Dengan ingat kepadamu Aku masuk di waktu sore Dan juga aku masuk di waktu pagi Dan dengan nikmatmu dengan penjagaanmu dan ingat kepadamu Aku hidup dan aku mati Dan kepadamu ya Allah Tempat aku kembali Maka ini merupakan pernyataan orang Yang bertahud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita berdoa kepada Allah selanjutnya Yaitu dengan membaca istighfar. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaktani Wa ana abaduka Wa ana ala ahdik wa wa'idika mastata'tu wa 'audubika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'ufir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa ya allah engkau adalah rabku tidak ada sesembahan yang berada sembah selain engkau engkau telah menciptakan aku aku adalah hambamu dan aku berada di atas janjimu, sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada engkau, dari kejelekan apa yang telah aku lakukan. Dan aku mengakui semua nikmatmu atas diriku. Dan juga aku mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa, kecuali engkau. Sebutkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang membaca istighfar ini Dengan yakin ketika dia masuk di waktu sore Demikian juga di waktu pagi Kemudian dia mati di malam harinya Maka dia masuk surga Sebagaimana hadis tersebut Dilwatan oleh al-imam al-Bukhari Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu Perhatikan ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta ya Allah anta Rabbku. Ini merupakan pengakuan terhadap tauhid rububiyah. La ilaha illa anta khalaqtani. Demikian juga di sini. Merupakan pengakuan i'tiraf bil wahdani wal khaliqiyah. Mengakui akan keesaan Allah, akan tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Sebagaimana kita ketahui, tidak cukup bagi seseorang untuk mengakui tauhid rububiyah bahwa engkau lah ya Allah yang telah menciptakan aku, bahwa engkau lah ya Allah yang telah memberikan aku rezeki, bahwa engkau lah ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka ketahuilah sekali lagi, sekali-kali ketahuilah bahwa pengakuan terhadap tauhid semacam ini merupakan pengakuan tauhid yang juga diakui oleh orang-orang musyrik Quraisy. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman surah 31 ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wa in la insa'althum man khalaqas samawati wal ard? La yaquluna Allah." Wahai Muhammad, seandainya kotanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti menjawab adalah Allah. Kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan Nabi-Nya untuk bertanya tidak lain kecuali kepada orang-orang musyrik Quraisy dan dengan mantap dan yakin dengan mengucapkan layakululah, di mana lam taqid dan mentaqid ini memberikan faidah sebuah kepastian dari jawaban mereka pasti mereka akan mengatakan dan menjawab adalah Allah tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan bahawa orang-orang mursyidurah itu mereka mengakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Namun ketika mereka disuruh, Innahum kana idakila lahum la illaha illallah, yestakbirun, wa yauqulun inna la tariku li ala wa yauqulun inna la tariku alihatina lusha'ilim majmun. Mereka Ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka menyombongkan diri dan mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena tukang sihir yang gila ini yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat as-Saffat ayat yang ke-35 sampai 36 ini menunjukkan bahawa orang-orang musyriq Quraish, mereka itu faham terhadap makna la ilaha illallah. Apa buktinya ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka faham dengan konsekuensinya. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. وَيَقُولُونَا إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَعِرٍ مَجَنُونَ Apakah kami harus meninggalkan kata mereka Sesembahan-sesembahan kami Karena tukang syiir yang gila Yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW Namun berbeda dengan orang sekarang Mereka mengucapkan La ilaha illallah Dan mereka mengatakan Iya aku percaya bahwa yang berizki adalah Allah Namun ketika Dia mau Berhasil dalam jual beli Dalam bisnisnya mereka mengatakan, saya pergi ke Dukun, pergi ini sebagai syarat. Saya percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki, tapi ini sebagai syarat. Artinya, meskipun mereka mau mengucapkan La ilaha illallah, tidak mau meninggalkan selain Allah. Berbeda dengan orang-orang musyri Quraish terdahulu, mereka faham betul terhadap La ilaha illallah. Oleh karena itu, Tauhid Rububiyah ini tidaklah mencukupkan bagi seseorang untuk dinyatakan sebagai orang yang wahid, orang yang mengesahkan Allah sampai dia meyakini tauhid al rububiyah tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma was-sifat. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta, ya Allah engkau Rabbku, yang mengaturku, yang menciptakan aku, yang mendidikku, la ilaha illa anta tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau merupakan ikrar, merupakan ala'atirof pengakuan bahawa Allah subhanahu wa taala maha esa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kholak dan dialah yang telah mencipta, menciptakan aku. Wa ana abduka, wa ana abduka itiroh bilambo diya, yaitu pengakuan tentang al Pengakuan tentang kehambaan Dia bahwa Dia adalah hamba Allah. Wa anabdu bawa aku adalah hambaMu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa ahdika mustattoq Dan aku yaitu berada pada janjimu. Ahduka illa ya bi an wahiduka yaitu aku berjanji kepada engkau bi an wahidakah yaitu untuk melesakan engkau. Wa tarifu bi uluhiyataka wa wahdaniyataka dan aku mengakui tentang uluhiyahmu dan keesaanmu. Dan aku mengakui janjimu. Wa adukal jannah li ala hadha. Iaitu kalau aku mengakui tentang keesaanmu. Mengakui tentang uluhiyahmu. Maka engkau mempunyai janji kepada aku. yaitu surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda. Dari Ubadah bin Samit RA. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu sharikalah wa muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam murhumin wal jannatu min al amal bukhari wa muslim nabi s.a.w. bersabda barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah. Dan Rasulnya. Di sini hamba dan Rasul. Maka Nabi Muhammad tidak boleh kita hilangkan sebagai sifat hamba. Karena sebagian orang menghilangkan sifat hamba. Kemudian mengangkat derajat kepada derajat uluhiyah. Maka ini tentu saja diingkari oleh hadis ini. Bahawa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Barang siapa yang mengaku Muhammad hamba Allah dan Rasulullah maka di samping memiliki sifat ubudiyah sebagai hamba, beliau juga memiliki sifat arrisalah sebagai rasul. Maka kita dudukan beliau sebagai Rasul dan juga kita dudukan beliau sebagai hamba. Jangan sampai kita angkat menjadi derajat uluhiyah dan jangan jangan sampai kita rendahkan pada derajat yang bukan Rasul. Kita dudukan beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang harus dicintai, yang harus ditaati. Barang siapa yang bersaksi seperti itu dan bersaksi bahwa Isa demikian juga hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh yang diberikan Allah kepadanya. Dan bersaksi bahwa sorga itu benar. Neraka itu benar. Maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam sorga. Bagaimanapun amal perbuatannya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis rahi. Di riwatan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Pendengar rada raja dimanapun anda berada. Ketahuilah pengakuan kita. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa adika mas Aku adalah hambamu Kalau kita mengaku sebagai hamba Maka derajat seorang hamba Akan sempurna ya Apabila dia telah Merealisasikan kehambaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin dia bisa Merealisasikan Tiga macam tauhid Maka semakin sempurnalah Derajat dia sebagai seorang hamba Ikhwan Fiddin Rahimani wa kumullah, Pengakuan ini Pengakuan kita bahwa kita lah hamba Allah, pengakuan kita bahwa kita berada dalam janji kepada Allah dan Allah juga akan memberikan janji kepada kita yaitu akan memasukkan ke dalam surga maka bagi orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah luput dengan janjinya. Sebagaimana juga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bersama Muad bin Jabal di atas keledai beliau bertanya kepada Mu'ad Ya Mu'ad Atadri ma haqqullah ala al-ibad Wa haqqul ibad ala Allah Qultu Allah huwa rasuluh wa'lam Qala haqqullah ala al-ibad An ya'buduhu wa la syurikubi syai'a Wa haqqul ibad ala Allah An la yu'adzi baman la syurikubi syai'a Wahai Mu'ad Apakah kau tahu apa hak hamba kepada Allah Dan hak, hak Allah kepada hambanya Dan hak hamba kepada Allah Maka muat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun hak, hak, hak Allah kepada hamba adalah. Agar mereka menyembah Allah semata. Dan jangan melakukan kesyirikan menyekutukan Allah. Dan sebaliknya. Hak hamba kepada Allah. Allah tidak akan mengazab. Tidak akan menyiksa orang-orang. Yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sesuatu apapun. Kemudian. Kita berlindung kepada Allah. A'udzubika min syarri ma Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dari kejelekan apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmat-nikmat semua yang telah Engkau berikan kepadaku. Maka ini kita harus mengakui semua yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah. Sehingga kalau kita mengakui itu, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa sombong dengan apa yang kita dapatkan, tidak merasa angkuh dengan apa keberhasilan yang ada pada tangan kita. Namun semua itu diakui, Abu Ulaqah bin Yaman alaiya. Aku akui ya Allah, semua itu nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku. Demikian juga Ikhwan. Kita mengakui perbuatan dosa kita. Wa Abu Ubaidah bi Faufirli Fa Inna Hulayya Firudunu Ba Inla Anta. Aku juga mengaku dan mengakui dosa-dosaku maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni perbuatan dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka, pendengar rojak dimanapun beranda, dimanapun anda berada, ketahuilah ketika Allah swt berfirman, Walladina ida faalu fahisatan. أو ظلموا أنفسهم ذكر الله وذكر الله واستفرؤوا Ketika orang-orang itu berbuat fahishah, yaitu berbuat kekejian dan mereka berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa taala dan mereka senantiasa uh, mohon ampun kepada Allah dan mengakui perbuatan dosanya. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mati mata min lailatihi dakhala al jannah kemudian mati mati dia di malam hari maka dia masuk surga karena memang di dalam apa namanya doa ini mengandung pujian-pujian kepada Allah pengakuan tauhid pengakuan tentang nikmat dan seterusnya dan seharusnya demikian kita sebagai hamba Allah mengakui nikmat dan mengakui dosa. Kemudian kita tidak terus menerus la ya firudunuba ila Allah. Wala yusirru wahum ya'lamun dan tidak ada yang bisa memberikan ampun ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam hadis qudsi ya ibadi innakum taqti'una bil laili wan nahaar wa ana aghfirudunuba jamii'a Fastaufiru, alfir lakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau berbuat dosa di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampunkan dosa semuanya. Fastaufiru ini, alfir lakum, maka mintalah ampunan kalian kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadamu. Dan Nabi yang mulia, saw. Yang beliau telah diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang Beliau mengatakan Wallah la astaghfirullah Fil yaumi akhar min sabaina marrah Demi Allah Aku minta ampun kepada Allah Wa atubu ilaih. dan bertobat kepadanya Pada setiap hari leb, Tidak lebih atau lebih dari 70 kali Dalam riwat lain lebih dari satu sekali Oleh karena itu Mari kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mematikan kita dalam keadaan kita mendapatkan ampunan Allah Rabbul alamin Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Doa berikutnya adalah Allahumma ma asbahabi min nikmatin aw bi hadhi min khalqika faminka wahdak la syarika lak falahal alhamdu wa lakasy syukru Ya Allah, aku masuk di pagi hari Yaitu dengan bersama nikmat-nikmatmu Dan semua nikmat yang telah diberikan kepada seseorang dari hambamu Maka semata-mata adalah dari engkau Yang tidak ada sekutu bagimu Maka hanya lah segala puji Dan hanya milik engkau ya Allah Untuk bersyukur oleh kerana itu, ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah. Kita minta kepada Allah dan mohon kepada Allah nikmat-nikmat semuanya dan kita akui nikmat tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu taala dan kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Wala in syakartum la aziidannakum. La in syakartum la aziidannakum, wala inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur Pasti aku akan tambah Dan kalau kalian kufur Maka ketahuilah Sesungguhnya Adabku adalah sangat pedih Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimahkumullah Demikian Kajian pada sore hari ini Kita bersabar Mudah-mudahan Bisa kita selesaikan Penjelasan dari uh, Zikir pagi petang ini Sehingga kita bisa Melanjutkan kajian tasiatul nufus kita insyaAllah Dan selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ahl Fadhil Ihsan Hafizahullah Ta'ala Tafadullah Peningan ujian dirahmatilah Allah SWT Demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh al Ustadz Mahfud Umri Hafizahullah Ta'ala Tentang syarah dan penjelasan doa pagi dan petang Yang sangat bermanfaat dan memiliki banyak sekali Faidah faidah ilmu yang bisa kita dapatkan dan kemudian untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kita angkat telefonnya pertama. Ya. Ya, Assalamualaikum. Alkum salam. Dari mana ibu? Dari ibu Lala pondok lapa. Silakan. Ah mau menanyakan ini uh, sebelum ini saya pernah mempelajari baca uh, pagi dan petangnya dari sunan Hasan Albana Kemudian ya. setelah saya mendengar hadir Roja saya membeli bukunya yang disusun oleh Ustaz Yazid. Yeah. Nah itu ada ada kemiripan dan barusan, eh, tapi di dalam yang susunan Ustaz Yazid ada poin yang Ustaz barusan juga bacakan adalah kata al-bahrana. Jadi buat saya orang awam bingung hmm. gitu yang yeah. uh, apa susunan sanatnya atau bagaimana, yeah. karena kalau di dalam kata al-bahrana memang tidak dijelaskan sanatnya gitu. Yeah. Demikian terima kasih alam 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebelumnya Ustaz mungkin Menyambung pertanyaan ibu tadi, cukup banyak juga pesan singkat yang sudah masuk berkenaan dengan hmm. yang intinya apakah kita mencukupkan doa pagi dan petang dari Rasulullah tanpa tambahan dari hasan al banna itu atau bagaimana? Ustaz? kolak ya. Sebenarnya bukan dari sini dan sana ya yang yang kita baca selama itu uh, menunjukkan uh, datangnya dari Nabi saw maka kita ambil. Wahai atau kumur rosulul fakhudhu wahai nah kumah anhu fantaahu ya maka yang apa yang dibawa oleh nabi kita ambil maka pandangan kita tinggalkan nah kemudian dalam masalah persoalan ini ya eh, kadang kita tidak hanya mengususkan kepada yang ibu sebutkan tadi ya juga kepada do doa doa yang lain kebiasaan kaum muslimin kalau itu sudah tulisan tulisan arab ya maka dianggap dari islam nah oleh karena itu Ya, tentu saja ketika kehati-hatian di dalam kita mengambil ya, ilmu, tentu saja di sini maka yang terlengkap lengkapi dengan apa namanya riwayat dari mana sumbernya itulah yang lebih menenangkan hati kita dan seharusnya memang demikian sebagai seorang muslim dalam mengambil ilmu dalam mengambil apa namanya sumber-sumber uh, yang kita harus pahami dari mana asalnya sehingga Ketika kita mau merujuk kepada sumbernya, Di situ sudah disebutkan uh, alamatnya, Sehingga kita tinggal membuka. Demikian. ya. Kalau memang yang itu sesuai dengan yang ini, Dan ada sumber yang sama, Ya tidak ada masalah. Allah Alhamdulillah. Baiklah, demikian ibu. Jawabannya dan mudah-mudahan bisa difahami juga pada pendengar yang lain. Baiklah, kita angkat kembali untuk penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, dengan siapa mau di mana? Dengan Umi Yasin di Kebayoran. Silakan. Pertanyaannya uh -huh. itu eh uh, Saidul Istighfar itu bisa dipakai untuk sujud enggak untuk doa sujud gitu. Iya, yes, hey. yeah. Itu saja, Bu? Ya, yeah, yeah. itu saya suka suka pakai karena itu bagus karena yeah. saya merasa banyak dosa ya. Yeah. Jadi sujud pertama itu saya selalu pakai Saidul Istighfar, boleh enggak Ustaz? Iya. Iya. Sekarang Jazilan ya? Yeah. Yeah. Uh, yang Lagi, tidak saya. boleh ketika sujud adalah baca Al-Qur'an. Ada pun baca yang lainnya silakan. Asalkan kita tidak menjadikan bahwa doa ini doa sebagai sujud, tidak. Sekali lagi, sekali kali kita tidak, tidak mengatakan bahwa doa ini adalah doa untuk sujud. Itu yaitu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh baca Quran. Adapun kita membaca karena kita sesuai dengan keadaan kita bahwa kita merasa penuh dengan dosa dan orang yang pendekah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud, ya, maka kita mau baca ini Taufatul, ya. Insya Allah ada masalah. Eh. Kita berikan kesempatan kembali hmm. untuk penelefon yang ketiga di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, dengan siapa umur di mana? Nikfan. Di Kranggan. Ya, silakan. Salah kan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang tadi Allahumma asbah bin diganti Allahumma amsah ya sore ya Ustaz ya. Iya betul. Ya. Oh ya alhamdulillah. Terus hmm. sebelum itu saya baca Hasbi wallahu laa ilaaha illallah wallahu itu 7 kali itu boleh hmm. ya? Ya. Karena ada riwayat juga saya baca itu hasbi wallahu tawakkaltu 'alallah wa rabbil boleh ya Ustaz ya. Iya itu sebagian ulama ada yang mensahihkan sebagian hmm. ada yang mendhaifkan seperti uh, itu riwayat al-Hajj ibn Sunni ya secara marfu dan Abu Dawud secara mauquf dan sanatnya disahihkan oleh Abdul Qadir al arnaud ya namun didaifkan oleh Syekh al-Albani ya Allahu a'lam. Demikian. Jadi itu para ulama berbeda dalam masalah uh, sanat sanad hadis maka kita dalam hal ini ya kadang-kadang kita sebagian besar bahkan kau Muslimin lebih apa namanya taklid kepada para ulama, karena masalah Tashih dan tadif hadis ini orang-orang tertentu saja yang bisa memberikan hukum kepada hadis. Maka kalau kita mengikuti tadifnya Sya'ib al-Bani terhadap hadis ini, kita meninggalkannya. Dan orang yang ikuti Tashih kepada sanad yang disohihkan oleh Sya'ib ya, dan Abdul Qadir al ar maka Mengambilnya Allahumma Alam Oh jadi tidak usah dibaca seahsannya ya, Ahsan, ya Kenapa? Tidak usah dibaca ya Lebih bagus ya Ya karena kalau kalau kita melihat kepada Ibn Da'ifansi Albani ya kita tinggalkan oh, Demikian iya. Allahumma alam, ya, ya. Terus Allahumma inni asbah tu itu diganti juga ya uh, Demikian juga itu juga demikian ya okay. Allahumma inni asbah tu uh -huh. Nah ini Sebagaimana saya sebut kepada Ibu uh -huh. Itu uh, dihasankan oleh Syaih bin Bas Ya Sanatnya, namun di juga ya. oleh Syekh Al-Bani. Nah, di sini bagi kita orang awam ketika melihat suahid dan duaif dari dan terhadap para ulama, maka yang kalau kita belum memahami ilmu tentang hadits ini, ya kita taklid sebagaimana sebut oleh Ibn Qudamah, ya orang awam itu ya, baginya anjukulid, ya. Ahad min al-mujtahidin mansa'ah boleh baginya bertaklid kepada mujtahid yang dia sukai yang dia kendaki Misalkan karena Syekh Albani di sini lebih muncul tentang lebih apa namanya muncul lebih unggul dalam masalah hadis, ya beliau semua mengakui para ulama bahawa beliau adalah al-muhaddits bi hadzal asr pada zaman ini. Maka kalau kita mengambil tidak ada masalah mengambil apa namanya pendapat Syekh Albani bahawa itu dai's kinah ke sehingga kita tinggalkan demikian Allahu a'lam bissawab iya ya wasalamualaikum ya. wa rahmatullah wabarakatuh taip set sebelum kita angkat kembali dari pesan singkat kita akan avan dari telepon kita akan mengangkat dari pesan singkat yang sudah cukup banyak yang sudah masuk taip assalamualaikum warahmatullahi apakah boleh doa zikir pagi dan petang dilakukan setiap sesudah suatu fardu atau suatu wajib Ustaz. Jazakallahu khairan Ummu Ayyah di bekas Ya ya kita baca setelah subuh ya begitu pagi sampai matahari terbit ya kalau memang kita lupa atau ada satu yang ini silahkan baca setelah itu insya Allah gak ada masalah namun sebagaimana hadis yang pertama kali pernah kami sampaikan bahwa Nabi beliau ya aku senang duduk di anak muda makomin jat Kurun Taala min suratil qadat hatta tatul ashshams Abu Ilaiyamin an, aku taku arbaatamin walad Ismail. Aku lebih suka duduk bersama orang yang berfikir kepada Allah di waktu salat subuh sampai matahari terbit. Ya, lebih aku sukai dibandingkan aku mau merdekakan empat keturunan dari anak Ismail. Demikian juga aku duduk pada waktu sore hari, ya, berfikir dengan orang-orang yang berfikir kepada Allah di waktu sore, yaitu setelah solat asar sampai matahari terbenam. Lebih aku suka daripada membebaskan empat orang dari anak Ismail Keturunan Ismail Hadis ini diruat oleh Abu Dawud Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah ta'ala Demikian Baiklah, kita akan kembali dari Budi di Pondok Gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama zikir setelah salat wajib Sesudahnya bolehkah kita berdoa Sesuai keperluan dan kebutuhan kita masing-masing Tidak -masing? ya, ya, apa-apa, berdoa itu kapan saja Ya berdoa itu kapan saja, taufol silahkan, ya kecuali pada saat-saat yang memang tidak boleh seperti ruku, nggak itu. Terus kita kembali dari pesan singkat dari Majalengka, adakah so doa khusus untuk orang hamil atau surat-surat khusus yang dibaca ketika hamil? Saya tidak pernah tahu ya. Maka kita secara, secara umum saja mutlak, ya. Maka kalau ke kau kau perkara selama tidak mengoyak, ya. Keumuman perkara sama tidak khusus maka kita jangan mengambil yang khusus maka biarkan pada yang umum ya doa yang umum saja kita minta apa yang kita inginkan dari uh, apa namanya orang yang hamil ingin anak yang solid dan seterusnya dan saya sampai sekarang belum tahu ada doa khusus untuk bagi mereka yang hamil. Satu pesan singkat kembali kita angkat. Sebagaimanakah ketika ada seseorang yang bertanya tentang zat Allah. Seperti hmm. apakah Allah? Siapakah Allah? Bagaimanakah seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk menjawabnya Ustaz? Jazakallahu ya. Katakan kepadanya Bahawa laisa kamitslihi syai'un wa basir. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini bentuknya negasi, bentuk negatif laisa, nafi, syai'un nakirah. Yufidul umum Sesuatu apa saja Bahkan yang terbesit dalam benak kita adalah syai'un Minas syai'i Yaitu sesuatu Maka tidaklah seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Laisa kamitli syai'un Tidaklah sesuatu yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak boleh Kata Imam Ahmad Dalam usul sunnah Dan juga Al Imam Al-Barberhari dalam syarhus sunnah Tidak boleh seseorang itu Untuk Mensikapi perkara yang goib Dengan ucapan lima wa kaifah Kenapa dan bagaimana Nah maka kalau kita menanyakan Tentang Zat Allah bagaimana Ini bagaimana Masuk kepada kaifi ya. Lima wa kaifah Mengapa dan bagaimana itu tidak dibenarkan Yang adalah Al-iman Adapun Allah Ya Allah e, Memiliki tangan misalkan Maka tangan mak dari ketahui Adapun bagaimana tangannya majhul tidak diketahui dan beriman kepadanya wajib dan bertanya tentang perkara itu perkara yang baru perkara bid'ah sebagaimana ada seorang datang kepada Imam Malik bertanya tentang al-istiwa Imam Malik sampai beliau menundukkan kepala sampai berkeringat lama beliau menjawab kemudian setelah itu beliau mengangkat kepala dan mengatakan al-istiwa maklum wal kayf au kayfiyyah majhul wal iman bihi wajib wasualu anhu bid'atun adapun al-istiwa itu maklum Ya. Allah punya zat maklum. Tapi bagaimana zatnya? Bagaimana bentuk istiwa-nya? Bagaimana sifat-sifat yang lain? Majhul tidak tahu. Tapi tangan maklum sebagaimana kita ketahui. Ini penting, ya. Dan beriman kepadanya adalah wajib, sementara bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah yang tidak pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, demikian para jangan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu diketahui ya. Kalau kita melihat kera punya tangan, ya ini kaitannya dengan zat. Kera punya tangan, iya kita akui. Manusia punya tangan, kita akui. Apakah sama tangan kera dengan tangan manusia? Maka tidak ada satu orang pun yang mengakui tangan manusia sama dengan tangan kera. Nah, kalau kera punya tangan, tangan kita akui. Kata-kata tangan, maknanya tangan. demikian juga kata-kata tangan kepada maknanya yang dimiliki manusia. Dan juga kita memakai perbedaan keduanya antar makhluk bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka zat Allah subhanahu wa ta'ala sudah diketahui. Bahawa Allah punya zat. Bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Kayif yaitu majhul. Dan dalam masalah gaib. Ya, sebagaimana saya katakan tadi Al-Imam Ahmad dalam suruh sunnah dan Al-Imam Al-Barberhari dalam suruh sunnah mengatakan Tidak boleh men Mengungkapkan kata-kata lima, kenapa Wa kaifa dan bagaimana Demikian, Allah -ha Alam. Baik, setelah kita angkat kembali dari telepon Di 8236543 Sudah ada umur sahidah di Bekasi, Assalamualaikum Assalamualaikum Baik, silahkan Ustaz ini mengenai Kehidah oh. dari syirik itu Ustaz Ya Maksud saya bekam. Terus di dia dulu kadunya matanya difoto, terus dimasukin komputer. Di situ terus hmm. garis ee uh, matanya dia ramal kepilnya itu. Heeh. Hmm. Uh, ee ini pertiturananya, ini ini ini hmm. uh, ini stres apa itu termasuk meramal apa enggak ya? Oh iya. Lah iya. iya. Maksud ramal kait kemudian apa itunya, apa, hmm. apa, apa bagaimana gitu saya takut nih. Karena dia itu atraktif gitu, nasionalis. Iya. Lapisannya teratif bukan dokter tenaga ini aja. Terima kasih selamat malam. Wassalamualaikum. Ya memang ada apa namanya hasil dari penelitian ya. Kadang dari tangan bisa kelihatan ya. Kemudian dari kemudian dari tangan kelihatan tanda-tanda alamat di situ ya. Mungkin perubahan warna yang ada pada tangan atau dan seterusnya pada kuku. Atau juga pada mata Maka itu tanda-tanda ya Kemudian Karena memang sudah dibuktikan secara ilmiah Ada kaitan tanda-tanda itu dengan penyakit tertentu Dengan gangguan organ-organ tertentu Di samping penelitian berdasarkan pengalaman yang terjadi terus-menerus Kemudian diambillah kesimpulan Bahwa Kalau ada kelainan pada tangan begini Maka ini ada kaitan dengan organ yang ini Kalau ada kelainan pada mata begini Maka ada apa sesuatu pada organ tubuh ini, maka ini enggak ada masalah, bukan bukan ramal ya. Dan itu pun hanya tanda, tidak boleh kita menjazam memastikan sesuatu. Demikian sehingga kita tentu saja ketika kita berobat ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya, ketika beliau sembuh apa beliau katakan wa idza marittu fa Kalau aku sakit Allah lah yang menyembuhkan, bukan dia, bukan dokter, bukan yang lain. Itu hanya sebab Ya, meskipun seseorang telah mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, kalau dia salah dalam mensikapi sebab tersebut, seakan-akan sebab ini adalah musabib yang menyebab sebab utamanya, maka dia bisa terjerumus kepada perbuatan syirik. Ya, karena yang menyembuhkan bukan obat, bukan yang lain, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah menyuruh bagi kita untuk mengambil sebab itu. Allah menyuruh. Lihatlah indawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini yang merupakan isyarat bapa kita suruh mencari obat tersebut. Tapi bukan obat itu yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Taib said, kita akan kembali dari telepon Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Taib dengan siapa di mana? Dari Uthiha di Kanggerang. Taib silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon tanyanya, apakah ada keterangan habis ya pagi dan sore itu oh, disunahkan membaca surat Yasin, Tabarak ar dan uh, Al-Waqiah gitu. Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya tidak ada ya. Kalau itu ada apa tentang masalah Yasin dan lain itu adalah disebut oleh para ulama hadisnya dhaif. Demikian ya. Kalau kita membaca di di mana pada pagi hari uh, Jumat ya surat Al-Kahfi. Pada hari Jumat kita disunahkan untuk membaca suratul Kahfi. Demikian ya. Ya. Baik, demikian. Mohon ditunggu. Kita akan kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Harul di Jakarta. Baik, silakan Bapak. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh tentang jikir pagi dan petang. Iya, Pak. Uh, saya pernah kadang lalai, kadang lupa. Jikir Emm jiku pagi petang terus saya merasa ada yang kurang gitu, yeah. apakah saya terlalu berlebihan apa bagaimana gitu. Yeah, ada yeah. yang kurang aja gitu yeah, kayaknya. Iya. Iya, jaga Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Paman Buya ada khairun falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka hendaklah bersyukur kepada Allah. Dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala Maka itu tanda kebaikan insyaAllah Karena apa? Karena Nabi bersabda Man uh, Sarat huhasanatuhu Wasaat husayiatuhu fawamukmin Barang siapa yang membuat senang perbuatan baiknya Dan membuat sedih perbuatan buruknya Maka itu tanda-tandanya iman berada dan bersarang di dalam dadanya Maka ketika seorang meninggalkan perbuatan baik itu merasa sedih ketinggalan dari perbuatan baik itu. Ketika terjerumus kepada perbuatan jelek, dia merasa gundah hatinya. Maka ini tanda keimanan. Maka sebaliknya, ketika seorang sudah ketinggalan, jangankan ketinggalan yang sunnah, ketinggalan yang wajib pun dia cuma ia ya, cengir-cengir saja. Ia ya, tidak ada rasa apa namanya sedih, tidak ada rasa apa namanya e, merasa kehilangan. Dan sebaliknya, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia malah merasa senang dan bangga ini ketahuilah penyakit sudah bersarang dalam hatinya yang harus waspadai kalau tidak maka mat, akan matilah hati tersebut ya insyaallah bukan berlebihan Itu merupakan tanda-tanda keimanan yang bersarang di dalam hati kita alhamdulillah ya Teh, kita angkat kembali dari telepon dari Bapak Sukoco di Cianjur Assalamualaikum Waalaikumsalam ustaz iya Pak iya Ustaz mau nanya kalau pagi dan petang itu apa mesti harus suci, maksudnya suci berwudu. Yeah. Terus kemana kalau kita di dalam perjalanan? Yeah, yeah, yeah, terus yeah. saya mau nanya satu lagi Ustaz, kalau masalah doa atau level itu Ustaz yeah, yang yeah. Mau menetapkan hati itu apakah yeah, yeah. itu yeah. untuk solat yeah. wajib boleh membaca itu Ustaz? Yeah, yeah, yeah. Sufron, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ya. SubhanAllah. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya memang ya kita lebih utama sunnahnya kita ketika berzikir kepada Allah itu dalam keadaan suci Pernah suatu saat Nabi SAW ada orang datang kepada beliau mengucapkan salam Beliau tidak menjawab ya Kemudian beliau membalik ke dinding, Kemudian beliau tayammum Untuk Tayammum Baru beliau jawab Waalaikumsalam Karena beliau katakan aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci Ya, Bukan berarti itu wajib tidak Tidak wajib Tapi sunnah Ya Karena Nabi, eh, apa namanya, beliau pernah di ada orang mengucap salam, beliau tidak menjawabnya. Kemudian beliau, eh, bukan, tidak mau menunda jawab eh, beliau menghadap dinding dan beliau tayam, mu, baru beliau menjawab salam. Maka, ini menunjukkan afdhuliyah, utamanya kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan bertubutuk. Ya. Kemudian ada pun doa yang mukallib al kulub sabit wal bi itu dibaca baik solat wajib maupun solat sunnah. Silakan kita baca yaitu ketika e, tasahud akhir. Ya, setelah kita membaca doa tasahud akhir kita baca yaitu mukallib al kulub sabit wal bi Meskipun dalam solat wajib dan juga solat sunnah. Demikian. Terhimpesan. Jadi kita akan angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya tidak hafal doa pagi dan sore. Apakah cukup kalau saya hanya membaca doa Al Ikhlas, Al Falak, Anas dan ayat kursif? Jazakallah ya. Jika ya, ya. ya, kalau mengatakan apakah cukup, tentu saja e, tidak demikian ya. Namun sebagaimana kaedah di tersebut, malah yudroku kuluh, layutroku julu. Ya, sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, misalkan kita di perjalanan kita nggak bawa nggak hafal dan kita nggak bawa sementara kita hafal yang itu maka jangan kita tinggalkan itu yang kita baca namun ketika kita berada dalam kesempatan yang bisa kita membacanya ya maka tentu saja jangan mencukupkan diri dengan yang yang antum sebutkan tadi yaitu al-eclas surat kursi al-eclas al-falah dan nas tapi kita baca semampu kita yang bisa kita lakukan Karena isi yang terdapat dalam kandungan doa-doa ini merupakan perkara-perkara yang sangat agung, ya pengakuan akan keagungan Allah, pengakuan akan kehinaan dan kerendahan diri kita bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah Swt. Maka kalau sudah ini melekat dan kita memahami betul, ya, ya saya yakin ya air mata bisa bisa mengalir satu saat, ya dan itu akan bisa membuat hati kita bersinar, ya demikian. Terima kasih kembali dari pesan singkat. Ya dari pendengar kita Ustaz apakah maksud dari menolong agama Allah maka Allah akan menolong kamu Dan apa saja contoh amalan tersebut Ustaz, iya, iya. di sekolah akhir iya. Menolong agama Allah adalah seperti kita mendakwahkan agama ini Ya intan surullah yansurkum Wistabit adhamakum Kalau kamu menolong Allah maka Allah akan menolongmu Dan menolong Allah di antaranya ada menolong agama Allah Yaitu menegakkan ya, perintah Allah Ya dengan menjalankan perintah dan larangan Allah itu namanya menolong agama Allah. Di samping itu juga kita menyebarkan, mendakwakannya. Ya, dan mendakwakan di sini banyak perkara di situ yang terjadi, banyak unsur, banyak faktor. Ya diantaranya orang yang mendakwakan, kemudian orang yang menyediakan fasilitas. Ya bahkan menyebarkan pengumuman bahwa di sini ada kajian Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful Ummah. Maka kita jangan sampai tidak mengambil bagian Meskipun hanya sekedar menyebarkan brosur Yang tidak mampu fotokopi brosur saja Saya minta bagian untuk menyebarkan saja Maka insya Allah sesuai dengan uh, Kadar yang bisa kita berikan Maka sesuai dengan itulah insya Allah Akan Allah memberikan pertolongan kepada kita Karena apa? karena uh, hukum apa namanya hukumal wasail ke hukumil ghayah hukum sarana itu seperti hukum tujuannya dakwah adalah sesuatu yang mulia maka sarana yang mendukung ke sana adalah perkara yang mulia maka kita mengambil bagian dari itu termasuk juga kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala demikian Tepat begitu banyak pertanyaan dari pesan singkat namun coba ya. Allah kita tidak bisa angkat seluruhnya karena ya, ya. keterbatasan waktu ya, ya. dan mungkin yang tadi disampaikan saya sebagai jawaban terakhir ya. dan sajanya kesimpulan akhir kajian kita ya. kita. Fadalasat. Baiklah kepada ikhwan Fiddin Ruhmani wa pendengar roja Dimanapun Anda berada kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa menjaga Allah sehingga Allah menjaga kita. Dan Allah akan menjaga kita ketika kita masih muda, maka Allah akan menjaga kita ketika kita dalam usia senja. Kemudian, uh, perhatikan doa-doa ini yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Karena istiqomah itu perbuatan yang sangat berat dan sangat sulit. ya, Kecuali kalau kita benar-benar minta kepada Allah dan Allah memberikan kepada kita. Dan itulah uh, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada sore hari ini. Ia ya, bahawa doa-doa ini merupakan pernyataan dan pengakuan kita tentang tentang keagungan Allah, tentang Tauhid Tuahidul Allah dalam semua jenisnya. Kemudian pengakuan tentang kelemahan kita, tentang dosa kita, maka pengakuan hamba kepada Alqolik, makhluk kepada Alqolik ini akan membawa dampak yaitu bersinarnya hati dan keterkaitan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Demikian wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.